sonra müəllif ikinci yəni bölməyə başlayır və buyurur ki və bu mensule ilmen va huwa mushtagil fi hadisihi fa atma thum ajaba as Və ikinci babi isə müəllif gətirir ki, yəni bir kəs elimlə məşğuldur, yəni dərs deyir və ya usta insanlara hədis eləyir və o bir sual soruşulur və o suala cavab vermir, dərsini bitirəndən sonra isə suala yəni cavab verir. Və həqiqətən də və İmam Buhari rəhməhullahın yəni biz onun yeni dəfirlərlə qeyd edirik ki, yəni onun ayrıca fik kitabı yoxdur. Yəni kim desən ki, İmam İmam Buxarın məzhabi budur, budur. Yox, İmam Buxarın fikri, İmam Buxarın bütün elmi bax onun qoyduğu bu yəni kitabdır. Və burada biz baxsa görsək, İmam Buxari burada e, sanki o qoyduğu babların adları ilə, yəni alimlə mütəəllim, yəni öyrədənlə öyrənənlə, öyrədənin, yəni birbaşa yəni müəmmələsindən danışır. Yəni insan insan Əgər e, tədris edirsə, elm öyrədirsə, dəs anındatsa, yəni ədəbdən deyil ki, ona sual verilsin. Çünki ona sual vermək dərs əsnasında, e, o həmən dərsin gedişatı nəyini birbaşa mənfi təhsil görsə. Yəni, insan dərsə başa başa qabaq, beynində e, müraciə edir, toplayır, cümlələri fikirləşməyə çalışır və mövzunu bir-birinə uzulaşdırmağa çalışır. Yəni, mənaların birini yaxınlaşdırmağa çalışır. Ancaq insan sual verəndə və o insan o dərsə saxlayıb, o sualı e, cavablandırandan sonra o yenidən öz e, axarına tuş gələ bilmir və ayrı-ayrı cıqıllara düşür. Və eyni zamanda da burada alimin də, yəni Ədəblərində ki, hətta elə adam cavab, sual versə belə, heç demir ki, sakit, saxla, sonra sual verim. Heç demir. Və bu da onu göstərir ki, yəni, o da, ədəb də eyni ilə bir və nədir? Yəni, bağlıdır. Yəni, necə ki, o cahiliyindən, bilməmək, o dəstəsinə, o sualı verirsə və eyni zamanda sənin də onu aclamağın özə nədir? Bir, yəni, ədəbsizliyidir. Və baxaq görək, İmam Buxarib burada hansı hədsi gətirib. إمان بغار رحمه الله أبو هريرا رواتي بينما, نحن بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاه الأعرابي فقال متى الساعة فماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال بعض القوم سمي ما قال فكرها ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قاد هديثه قال أين أراه السائل أن الساعة قالها ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتدر الساعة قال كيف إداعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتدر الساعة. Və əbu Əbū Hüreyra ki, biz bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in məclisində oturmuşduq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi də bizə, yəni hədis, yəni danışırdı. Yəni hədis deyəndə e, burada birbaşa, yəni peyğəmbərin kimin sözünü demir, yəni Peyğəmbər sallallahu özünün danışığı o özü, yəni hədisyənə sayılır və e, peyğəmbər səhəsdə bir gün səhabələrlə oturub, yəni onlara dinin qaydalarından, ilə, əhkamları yəni öyrətməsi, yəni bu e, peyğəmbər səhəsdə səhabələrlə olan, yəni el məclisidir. Və bir, bir bədəvi ərəb gəldi, yəni bədəvi ərəblər də umumiyyətlə, yəni səhrada yaşayan yəni, ədəblərdir, hansı ki onlar umumiyyətlə, yəni şəhər mədəniyyətindən uzaq olmuş yəni, şəxslər salir. Ona görə bədəvi, bədəvi salir və mədəni isə mədəni söz deməz şəhərdən, yəni şəhəli ilə bədəvinin əxlağı və düşüncələr tam ayrı-ayrıdır. Və burada da bədəvi gəlir və deyir ki, Ə qiyamət saati nə vaxtdır? Və Peyğəmbərəm ona fikir vermə öz danışığını davam elətdirir. Və sahabelər görür ki, Peyğəmbər sələm, onun sonuna cavab vermədi və dərhal düşünürlər ki, bəzilə deyir ki, Peyğəmbər sallalləm eşitdi və ikrah elədi. Yəni eşitdi, cavab verməyəsi, artıq onun ikrah eləməyidir. Yəni bu sualı bəyənməməsidir. Yəni bəzilə dedik ki, xeyr, Peyğəmbər sallalləm eşitməyib. Yəni Peyğəmbər sallalləm ola məs ki, eşitsin cavab, yəni, verməsin. Hətta Peygəmbər sallam öz danışını bitirəndən sonra artıq e, zehnində tutduğu mövzunu insanlara səbilə çatdırandan sonra deyir harda da o soruşan bir baxım görüm kimdir və həmin insana yarasın mənəm və Peygəmbər ona cavab verir ki, əgər deyir əmanətə ə, yəni duyyət amanə mənasıdır ki, yəni əmanət zay olub, yəni ə, boş olub, puç olub keçsə, deyir artıq saatı gör. Qiamət saatını gözlə. Və deyir ki, və onun pus olması, zay olması, yox olması, yəni necə olur? Yəni necə zay olub gedir? Deyir Peygəmbər bildirir ki, əgər ki işi öz əhline həvalə etməsələr, deyir o vaxtı qiyamət saatını, yəni gözdə. Və İmam Buxarə rəhməhullahın, yəni fikrinin incəliyinə baxın ki, İmam Buxarə rəhməhullah yəni bu hədisi bir neçə yerdə gətirməyə yanaşı, məs ə e, deməli elm bölməsinə gətirib. Yəni İmam Buxara rəhməllah bu hədsin şərhində biz qeyd edə bilərik ki, yəni bura aidddir ticarət, aidddir əmirlik, aidddir hansısa bir nazilikdə oturmaq, aidddir müdafiə naziri, hər bir şey. Yəni nə deməkdir? Əgər bir insan kartof satansa, onu müdafiə naziri qoymaq olar yoxsa yox? Yox. Ər bir insan qarpız satan olubsa, onu dağışan naziri qoymaq olar yoxsa yox? Yəni e, yəni hər bir məsələdə bu hədsi gətirə bilərsən. Yəni, Əgər bir, məsəl üçün ki, çoban, gəlib e, cərrah ola bilər, yəni, oxumasa elə, e, oxusa elə isə yox, yəni söhbət oxumamışlar, yəni çobanlıqdan götürürlər, gətirilir birbaşa qoyurlar e, qılavını burası, yəni baş həkim, o gəlib orada cərrah işləyə bilər, yoxsa yox? Yox, niyə görə? Çünki o onun əhlidir və ona onun əhli olmadığı əməli özünə taşılmağın, yəni zay, işin zay olması, yəni puç olması o deməkdir. Və Peyğəməsən bildir ki, və belə bir halda deyir qiyaməti gözlə. Ancaq baxın, gör, İmam Buxarı bunu e, elm bölməsinə, gətirməsinin hikmətinə baxın. İmam Buxarı burada gətirir ki, yəni elm də bu cürdür. Əgər elmi qeyri e, əhlindən yanaşsan, öyrənsən, soruşsan və o da... Ona gələn sualların müqabilində, yəni cavab verməyə çalışsa, elimizin əsasübü danışmağı və budur artıq o vaxtı deyir qıyamətin saatini gözə. Çünki e, başqa rivayətdə İbn Həcər Rəhmallah Əbu Umey Əl-Cümahinə rivayətini gətirir ki, min əşrəti səhəti ən yəltə məsəl elmə indəl əsagir. Deyir, qıyamət saatinin əlamətlərində ki, elm deyir, balacalardan axtarılır. Balacalarda axtarıl yəni, Alimlər qala-qala, kibar ulemələr qala-qala, böyük-böyük alimlər qala-qala, yəni insanlar balacalardan gedir sözüşlər. Yəni bu gün əgər e, sənin qabağı hər hansı bir sualın varsa, bu ümmətin alimləri var. Necəki olub, necəki var, necəki olacaq aydındır. Əgər sən o alimləri saymayıb, o alimləri yəni məqbul saymayıb, qəbul etmib, onların eliminə arxayalamayıb, yəni yanında oturub duran, yəni heç bir elmə sahib olmayan və halda ki Ərəb dilini öyrənbi iki kitab öyrənən insanlardan həmən elmi öyrənməyin və bu artıq nəsəm dediyi Əməlin öz əhlinə həvalə olunmamasıdır. Və ota ki ikinci rivayətdə kimi, yəni elmi böyülərdən deyil kiçiklərə axtarılması ki məs qiyamətin saatı da, yəni bu deməkdir. Və həqiqətən də yəni, bu hədisdə İmam Buxari rəhməhullahın yəni fiki, yəni yenə yəni, deyim, dərindir. Həyətən onun yəni, fikrini dərk eləməkdən ötürü onun kitabını dəfələrlə, şəhərlə oxumaq lazımdır ki, onun fikrini dərk eləyirsən. Məhz İmam Buxarənin yəni, kitabının bu cür önəmli olduğunu yəni, əsas gətib deyə bilərik ki, məhz İmumaz Rəhməhullah yəni, ömrü boyu 60-dan yuxarı imam, e, bu kitabın şəhli ilə bir yerdə oxuq, yəni Fəthul Bəri ilə. Yəni o da təxminən 20 cildə yaxındır və İbn İb Baz rəhəməullah, yəni İmam Musul ilə İmam Buxarın şəhrini hərəsini 60-dan çox, yəni yanında oxuyublar. Yəni siz təsəvvür yəni gör nə mühüm bir əməldir ki, nə mühüm bir kitabdır ki, məhz həqiqətən də bütün şəriətimiz, yəni bu kitablarda yəni cəmlə olur. Və bu da İmam Buxari rəhəməullahın, yəni elmə verdiyi Yəni mühümiyyətə, əhəmiyyətə, yəni bir daha ortaya çıxarır ki, məs İmam Buhari rəhməhullah, yəni belə baxarsan, deyirsən ki, bu hədisin bu elin babına nə ayəti var. Ancaq gör hansı nöqtədən vurur ki, yəni hətta elimi öz əhlindən soruşmamağın həmən qiyamətin saatının deyir əlamətləridir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.